Джонні сказав, що вогні попереду – це аналог Нью-Йорка середини 20-го століття. Але в рамках якого проєкту для чиєго воскресіння його збудували, він не знав. Я відімкнула режим автопілота мт і почала зниження вручну. Хмаросяги фалічної ери міської архітектури височили над болотами і лагунами північноамериканського узбережжя. В декількох світилися вікна. Джонні махнув рукою в бік занедбаної, але напрочуд вишуканої споруди і промовив. Empire State Building. Окей, відказала я. Хай там як він зветься, а імтешку тягне приземлятися саме туди. Це безпечно? В житті взагалі нічого безпечного немає, вишкірилася я. Я знову віддала ініціативу нашому транспорту, і він упав на маленьку відкриту платформу під шпилем будинку. Ми вийшли на потрісканий балкон. Навкруги було досить темно, якщо не брати до уваги кількох вогнів на хмаросязі далеко внизу та зірок. У кількох кроках від нас де раніше могли знаходитися двері ліфта, тм'яним голубим обрисом світився промокутник телепорту. «Я піду перше», – заявила я, але Джонні вже крокував у портал. Довелося покласти долоні на травмат і піти за ним. У храмі Ктеріана Лузія ніколи не бувала, але сумнівів у тому, куди ми потрапили, в мене навіть не виникло. Джоні стояв за кілька метрів попереду мене, але крім нього навколо більше нікого не виднілося. Прохолодно, темно, наче в печері, якщо тільки печери бувають таких розмірів. На невидимих лінвах зі стелі звисала страхітлива поліхромна скульптура, покручуючись від нечутного вітерцю. Ми ж Джоні одночасно озирнулися, коли портал блимнув і зник. «Що ж», – прошепотіла я до Джоні, – «ми зробили за них усю роботу, геш?» Та навіть шепітлунку прозвучав у залитій червоним світлом залі. Візиту Джоні разом зі мною до храму я якраз не планувала. Тієї миті, здавалося, світло подущало, і, хоч весь зал не охопило, зате показало нам півколо чоловіків. Мені пригадалося, що якусь їхню категорію називають екзорцистами, ще одну – лекторами. А як зветься третя група, я не пам'ятала. Ким би вони не були, а вигляд двох десятків людей у мантіях червоно-чорних відтінків мене збентежив. На їхніх високих лобах відблискувало червоне світло з гори. Поміж них легко пізнавався єпископ. Він був моїм співвітчизником, хоча нижчий і товстіший від більшості з присутніх. Його мантія мала яскраву червону барву. Я навіть не намагалася сховати аудіотравмат. Цілком можливо, що коли вони всім гуртом спробують накинутися на нас, то я зможу дати їм раду зі зброєю. Можливо, але невірогідно. Зараз вони всі стояли голіруч, але у складках їхнього одягу можна було заховати цілий арсенал. Джонні підійшов до єпископа. Я рушила за ним. За десять кроків ми спинилися. Єпископ був єдиним, хто сидів на дерев'яному кріслі яке, здавалося, можна було скласти так, щоб компактно переносити з усіма його вибагливими бильцями озголів'ям, спинкою та підніжжям. Назвати ж компактною масу м'язів та жиру, яка проглядала за підобором єпископа, язик не повертався. Джоні ще ступив один крок. «Навіщо ви намагалися викрасти мого кібрида?» До священнослужителя культу він звертався так, ніби спілкувався з ним вічнавіч. «Моя, Люба, сутнасте!» Захіхікав та похитав головою єпископ. «Ми істинно воліли бачити вас у нашому храмі, але довести нашу участь у спробах вашого викрадення неможливо». «Останнє мене не цікавить», – відказав Джонні. «Мені би почути відповідь на запитання, навіщо я вам був тут потрібен?» Заду почалося шелестіння. Я хутко роззернулася зі зведеним і націленим травматом, але широке коло священиків ктеря навіть не поворухнулося. В основному вони стояли за межами зони вражання, і я пошкодувала, що не мала старої кінетичної зброї, яка дісталася мені від батька. Голос ліпископ обринів багатими глибокими нотками, що заповнювали собою все приміщення. Вам, напевно, відомо, що церкву останньої спокути від початку віків незмінно цікавить планета Гіперіон? Так. Так само, як, напевно, ви знаєте й про те, що впродовж кількох минулих століть персона поета зі старої землі Джона Кітса була вплетена в культурний міф гіперіонової колонії. Так, і що з того? Єпископ потер щоку великим червоним перснем. Тож, коли ви запропонували свою участь у прощіктеря, ми дали свою згоду. Відтак, коли ви зреклися власної пропозиції, нас обійняв вічей. Вираз здивування на обличчі Джоні було не відрізнити від щирої людської емоції. Я запропонував, коли? Вісім місцевих днів тому, проказав єпископ. У цьому приміщенні. Ви самі прийшли до нас із пропозицією. А я не повідомляв вас, що саме мене спонукало вирушити у прощу доктеря. За вашими словами, йшлося про... Здається, ви скористалися фразою «за для самопросвіти». За потреби можемо показати відеозапис. Ми фіксуємо всі подібні бесіди в храмі. Для вашої зручності можемо поділитися його копією. Так, погодився Джонні. Єпископ кивнув, і причетник чи хто він там у біса такий, зник на якусь мить у сутіні, а незабаром повернувся зі стандартним відеочіпом у руці. Єпископ ще раз кивнув, і чоловік у чорній мантії зробив крок уперед і передав чіп Джоні. Я все ще тримала травмат на поготові, поки служка не повернувся до півкола спостерігачів. «Навіщо ви по нас відправили тітушок?» – спитала я. Мій голос вперше звучав перед єпископом і здавався мені надто гучним та надсадним. Священнослужитель ліктаря відмахнувся пухкою рукою. Пан Кіц висловив побажання долучитися до найсвятішого паломництва. Оскільки ми вважаємо, що остання спокута наближається з кожним днем, то для нас це має непересічне значення. Через який час наші агенти повідомили, що пан Кіц міг стати жертвою одного чи кількох нападів, а також те, що один приватний детектив, ви, пан Ламія, несете відповідальність за знищення кібридоохоронця, якого технокорт надав пан Кіцові. «Охоронця?» – остовпіла я. «Звісно», – єпископ повернувся до Джоні. «Хіба добродій з косичкою, якого нещодавно вбили на екскурсійному маршруті тамплієрів, не та сама особа, котру ви нам представили тиждень тому як особистого охоронця? Його можна побачити на вашому записі». Джоні нічого не відповів. Він напружено намагався щось пригадати. «Хай там як?» – правив далі епископ. Нам потрібна ваша відповідь щодо прощі до кінця тижня. За дев'ять днів вічно зелена секвоя полишає мережі. Але ж це корабель дерева тамплієрів, зауважив Джуні, вони не стрибають до гіперіона. «У нашому випадку стрибають, усміхнувся єпископ. Ми небезпідставно вважаємо, що це може бути остання проща за сприяння нашої церкви, а тому ми зафрахтували зореліт храмовників, щоб дозволити якомога більшій кількості віран здійснити подорож. Він змахнув рукою, і чорно-червоні мантії відступили назад у темряву. Двоє екзорцистів надійшло, щоб скласти єпископське крісло. ласка, дайте нам знати про своє рішення, щойно ви на нього зважитеся». Його не стало. А екзорцист, котрий лишився замість нього, провів нас до виходу. Обійшлося без телепортів. Ми вийшли через головний вхід храму і стали на горі довгих сходів, споглядаючи внизу торговий центр Анфілади у вулику та вдихаючи прохолодне насичення олійним ароматом повітря. Автоматичний пістолет батька лежав у шухляді, де я його й залишила. Я пересвідчилася, що магазин повний стрілоподібних кінетичних набоїв. Флешет. Ставила його назад і рушила зі зброєю на кухню, де готувався сніданок, а Джонні сидів за довгим столом, прикипівши поглядом до вантажного доку за сірими вікнами. Я забрала з плити омлет і сіла напроти нього. Коли я наливала собі кави, чоловік поглянув на мене. – Ти віриш йому? – поцікавилася я. – Що це був твій власний задум? – Ти ж бачила відеозапис. – Його можна підробити. – Можна, але він справжній. – Та навіщо ти визвався добровольцем у прощу? Чому твій охоронець намагався тебе вбити після розмови зі священнослужителями ктеря і капітаном тамплієрів? Джон скуштував омлет, кивнув і ще раз огородив усмажені яйця виделкою. Охоронець – для мене цілковита загадка. Мабуть, його прикріпили до мене впродовж тижня, що випав у мене з пам'яті. Очевидно, що насправді його завданням було не дати мені щось дізнатися, або ліквідувати мене в разі, якщо я випадково на це сам наштовхнувся. Щось у мережі чи базовій площині інфосфери? Гадаю в мережі. Нам треба знати, на кого він... Воно... Працювало. І навіщо його закріпили за тобою? А я знаю, відповів Джонні. Щойно питав. Корд відповів, що охоронця прикріпили на мій запит. Кібрида контролювала ланка штучних інтелектів, яка відіграє роль Служби безпеки. Спитай, чому він тебе намагався вбити. Уже. Вони рішуче заперечують, що це можливо. То чого той охоронець виланився за тобою цілий тиждень після вбивства? Каже, що оскільки після своєї втрати цілісності я не замовив собі охорони повторно, керівництво Корду вважало за раціональне забезпечити мені захист. Який такий захист», – розсміялася я як ляда він гасав по світу тамплієрів, коли я його зловила. Джоні, це навіть не схоже на правдоподібну історію». «Не схоже». «Та єпископ не пояснив, звідки в церкві ктеря доступ до телепорту на Стару Землю, чи як ви там називаєте цей світ-декорацію». «Ми ж не питали». «Я не питала, бо хотіла вийти з того клятого храму з цілими руками й ногами». Джоні, здавалося, не чув мене. Він сьорбав свою каву і зосереджено дивився в нікуди. «Що?» – спитала я. Він повернувся до мене, шкребаючи нігтем великого пальця нижню губу. «Брон, це парадокс». «Який?» «Якщо я справді мав на меті полі до гіперіона, щоби мій кібрид міг там подорожувати, то не міг залишитися в технокорді. Довелося би переносити всю свою свідомість у тіло кібрида». «Чому?» – спитала я, хоча й сама знала відповідь. «А подумай, базова площина інфосфери сама по собі – це абстракція». Суміш інфосфер згенерованих комп'ютерами та штучними інтелектами і квазіперцепційної матриці Гібсона, що розроблялася винятково для операторів людей, а тепер використовується як спільний майданчик для людей, машин і штучних інтелектів. Примітка. Відсилання до нейроманта Вільяма Гібсона. Матриця – інша назва віртуальної реальності всього кібернетичного простору даних. Але ж десь у фізичному просторі має існувати апаратна частина штучних інтелектів, промовила я. Десь у технокорді. Так, але це не має відношення до функції їхньої свідомості. Я можу бути деінде в перехресних інфосферах, що дозволяє мені подорожувати на всі планети мережі, звичайно ж, по базовій площині інфосфери та в будь-яких побудовах технокорду на кшталт Старої Землі. Проте тільки в цьому середовищі я можу говорити про наявність своєї свідомості або дистанційно керувати сенсорами чи іншими придатками, як от цим кібридом. Я поставила горнятку з кавою на стіл і поглянула на істоту, з якою минулої ночі кохалася як із чоловіком. Так, інфосфера колоніальних світів обмежена, пояснив Джонні. Хоча контакти з Технокордом зберігаються каналами Світлоплюс, але це банальний обмін даними, як між комп'ютерними інтерфейсами першої інформаційної епохи, а не потік свідомості. Інфосфера ж Гіперіона примітивна настільки, що можна вважати, її взагалі не існує. А наскільки мені вдалося з'ясувати, Корту взагалі не підтримує зв'язків з тією планетою. Це нормально, уточнила я, враховуючи відстань, на якій вона знаходиться. Ні, у Корту є контакти з усіма колоніями і з міжзореними варварами-вигнанцями та іншими джерелами, про які гегемонії навіть і не снилося. З вигнанцями? Приголомшено відкинулася на спинку стільця я. З часу війни на Бреші, кілька років тому, вигнанці стали головним бабаєм у мережі. Сама думка про те, що корт, та сама спільнота штучних інтелектів, яка радить Сенатові та речі спільній, яка управляє сією економікою, системою телепортів, цією технологічною цивілізацією. Сама думка про те, що корд спілкується із вигнанцями лякала. І що в біса Джоні має на увазі під словами про інші джерела? Зараз я не хотіла про це знати. Але ж ти кажеш, що твій кібрид може там подорожувати, уточнила я. Що значить перенести свою свідомість у кібрида? Штінд здатний улюднитися? Ти можеш існувати тільки в кібриді? Одного разу таке вже було. Тихо відповів Джоні. Реконструкція особистості не надто відмінною від моєї. Проєкт із 20-го століття на ім'я Езра Паунд. Він покинув свою персону штучного інтелекту і втік із мережі в тілі свого кібрида. Але реконструкція Паунда була навіженою. Або не була. Так. Отже, всі дані, вся особистість штінту. Може вижити в органічному мозку кібрида? Ні, Брон, ти що? Навіть один відсоток моєї всієї свідомості не виживе при перенесенні. Органічний мозок не здатний обробляти навіть дуже примітивну інформацію у доступний нам спосіб. Особистість, що утворюється після перенесення, уже не буде персоною штучного інтелекту. Але так само її не можна буде назвати повноцінною людиною чи кібридом. Джоні завмер посеред речення і хутко озирнувся у вікно. Минула довга хвилина, і нарешті я спитала. Що сталося? Я простягла до нього руку, але так і не торкнулася Джонні. Можливо, я помилився, коли сказав, що моя свідомість не стане повністю людською. Прошепотів він, не повертаючись. Цілком вірогідно, що в результаті вийде людська персона, оповита специфічним божественним шалом та метолюдським баченням світу. Вона могла би стати, очищена від пам'яті своєї епохи, всієї свідомості Корду, вона могла би стати тією особою, відповідно до якої – Програмували кібрида. Джоном Кітсом, закінчила я за нього. Джоні відвернувся од від вікна і заплющив очі. Його голос хрипів від емоцій. Я вперше чула, як він декламує поезію. Шаленці сплять, а їхні сни – прорай спільників громаду. Дикуну так само з глибин сновіть, він мариться. І жаль, що не дано нікому відтворити в пергаменті чи на метелика крилі терайське буйство музики і слова. У забутті живуть і снять, і гаснуть оскільки лише поезії дано вдягнути сни у пишні шати слів, рятуючи уяву від пітьми і чару смерті. Хто з живих засвідчить, хто не поет, той плодить мертві мрії. Покоже зна, чия душа жива, хто мріяв і любив, хто мову материнську всотав, і змалку, врешті розповість про сни свої. А хто насправді він, шалений чи поет, дізнаємось, коли оця рука з пером могильним стане прахом. Прийнята, Джон Кітт, «Падіння геперіону». Пісня 1.1.18 зрозуміла, покрутила я головою. «До чого це?» «А це значить», – легко всміхнувся Джонні, «що я знаю, яке рішення я прийняв і чому. Я хотів покинути існування кібридом і стати людиною. Я хотів полетіти на Гіперіон. І досі хочу». «Саме за це рішення тебе хтось і вбив минулого тижня». «Так». «І ти знову хочеш спробувати?» «Так». «Чому б не перенести всю свою свідомість у кібрида тут? Стати людиною ще в мережі?» «Не спрацювало би», – заперечив Джонні. «Те, що тобі видається складним міжзуреним суспільством, насправді є лише невеличкою часткою матриці реальності від Технокорду. Мені довелося б постійно мати з нею справу із великодушного дозволу штучних інтелектів. Персона Кіцца, реальність, цього би не витерпіла». «Гаразд, правила я далі. Хай так. Тобі потрібно вибратися з мережі. Але ж існують інші колонії. Чому Гіперіон?» Джонні взяв мене за руку. Його пальці були довгими, теплими і сильними. Брун, невже ти не розумієш? Тут є якийсь зв'язок. Можливо, сни кітца про Гіперіон були якимось позачасовим спілкуванням між його тодішньою персоною і теперішньою. Гіперіон, банально, ключова загадка нашої епохи, фізична і поетична, цілком вірогідно, що він, ну, що він народився, помер і знову відродився для її вивчення. Як у Бедламі. Ілюзія величності. Майже однозначно розсміявся Джоні. Я зараз щасливий, як ніколи раніше. Він схопив мене за руки і, пригортаючи, підвів на ноги. Полетиш зі мною, Брон, на гіперіон? Я здивовано кліпнула очима, водночас питаючи та відповідаючи цим порухом, від якого всередині все потеплішало. Так полечу. Ми відправилися до спальні кохалися до ночі. А коли прокинулися після тривалого сну, то побачили зовні, в промисловому каналі, приглушене світло третьої зміни. Джоні лежав горілиць, його карі очі були розплющені, і замислений він дивився у стелю. Проте не настільки замислений, щоб не сміхнутися і не обійняти мене. Я вмостила щоку йому на груди, притулившись у маленькому виямку під плечем, і знову заснула. Коли наступного дня ми з Джоні телепортувалися в ЦТК, я вбралася в найкраще, що мала. Чорний габардиновий костюм, блузу із шовку, плетеного на Ренесансі, прикрасу з карнельським геліотропом при шиї та заломлений капелюх на три кути в стилі Евлінбре. Ми попрощалися в барі з дерева та міді біля центрального комплексу телепортів, але перед цим я таки віпхнула йому батьків автоматичний пістолет у паперовій торбинці, наказавши при цьому стріляти в будь-кого, хто косу на нього подивиться. Мережева мова так і грає відтінками», – промовив він. «Та цьому вислову більше, ніж у всемережі, огризнулася я. «Бери давай». Я потиснула йому руку і вийшла з бару. До адмінкомплексу я долетіла повітряним таксі. Але перш ніж дістатися центрального управління, пішки пройшла 9 кордонів охорони. Пів кілометра я крокувала Оленячим парком, милуючись лебедями в прилеглому ставку та білими будівлями на пагорбі вдалині. Ну а потім було ще 9 КПП, перш ніж представниця служби охорони центрального управління провела мене плитами доріжки до будинку уряду низької граційної споруди серед квіткових садів та ландшафтного парку. Я чекала в елегантно вмебльованій приймальні, але заледве приткнулася на автентичному деконінівському стільці з часів до Гіджри, як вийшов секретар і запросив мене до особистого кабінету виконавчої директриси. Міна Глецтон вийшла за столу, щоб потиснути мені руку і провести до крісел. Було дивно знову бачити її наживо після стількох років споглядання через ГТБ. Так вона здавалася ще більш приголомшливою. Коротка стрижка, шпакуваті хвилі зачіски, гострі вилиці та підборіддя, немов у Лінкольна. Про що не забували повсякчас згадати всі обізнані в історії експерти. Але на її обличчі домінували саме великі сумні карі очі, від погляду яких будь-яка людина одразу розуміла, що перебуває поруч із щирою, абсолютно непідробною особою. У мене пересохло в роті. Дякую, що знайшли час прийняти мене, пан директрісу. Я уявляю, яка ви зайнята. Для тебе в мене завжди є час, Брон. Так само, як у твого батька завжди знаходився час зустрітися зі мною, ще коли я була молодшим сенатором. Я кивнула. Одного разу батько дав мені Міні Гледстон характеристику як єдиному політичному генію у всій гегемонії. Він знав, що колись вона стане виконавчою директрисою сенату, попри пізній старту політиці. Шкода, що батько не дожив до її обрання. — Як мама, Брон? — Усе добре, пан директрісу. Рідко виїжджає з нашого літнього будиночка на Фригольмі. Але ми бачимося щорізь два. Гледстон кивнула. Вона буденно сиділа на краю масивного письмового столу, про який бульварна преса розповідала, що він нібито належав убитому президенту США, не Лінкольну, але іншому голові тієї держави з періоду до великої помилки. Тепер, же вона посміхнулася, обійшла стіл і примостилася поруч зі мною на простенькому стільці. Мені бракує твого батька, Брон. Хотілося б, щоб він зараз працював уряді. Бачила ставок, коли йшла сюди? Так. А пам'ятаєш, як ви з моїм крестином, ще обоє, ледве дибаючи, запускали там іграшкові вітрильники? Ніби в тумані, пан директрису, Я була ще дуже маленька. Міна Глестон усміхнулася. Задзеленчав інтерком, але вона змахнула рукою, і він змовк. Чим я можу допомогти, Брон? Пан директрису, перевела я подих. Напевно, ви в курсі? що я працюю незалежним приватним детективом. З твердного кивка головою я чекати не стала. Справа, якою я останнім часом займаюся, привела мене знову до батькового самогубства. Брон, ти ж бо знаєш, той випадок розслідували дуже ретельно. Я читала звід комісії. Ага, я теж. Проте нещодавно я дізналася дуже дивні речі про технокорт і його позицію щодо планети Гіперіон. Хіба не ви з батьком працювали над законопроектом, який мав би включити Гіперіон, до протекторату Гегемонії. Ґледстом кивнула. Так, брун. Але того самого року ми розглядали ще з півтора десятка інших колоній. Допуск не дали жодній. Ваша правда. Але акорд і консультаційну раду штучних інтелектів цікавить у першу чергу гіперіон. Директриса постукувала стилусом по ніжній губі. Про яку інформацію йдеться, брун? Я почала була відповідати, але вона підняла палець і скоротко підстриженим нігтям. Зажди. Вона набрала інтерактив. Томасе, я вийду на хвильку. Будь ласка, проконтролюй, щоб торгову делегацію сьомої дракуна чимось розважили, якщо я трошки відстану від графіка. Я не помітила, щоб вона ще набирала денебудь який небудь який-небудь код, але біля дальньої стіни загудів відкрився синьо-золотий портал. Жеста вона запропонувала мені пройти першою. До самісінького обрію, який здавався дальшим, ніж на більшості планет, тягнулася рівнина із золотою травою за вишки по коліна. Блідо жовте небо з яскравими мідними пасмогами, що могли насправді виявитися хмарами. Планети я не впізнала. Міна Ґледстон і собі пройшла в портал, після чого торкнулася приладу на рукаві, схожого на комлох. Телепорт зник. Теплий вітерець приніс пряні аромати. Пробачте, незручності, брун. На кастро взагалі немає інфосфери чи супутників. Тепер розказуй, про що хотіла говорити, що ти змогла дізнатися. Нічого такого, що б вимагало аж настільки серйозної системи безпеки. Озирнула я порожній степ. Можливо, я просто дізналася, що Технокорт надзвичайно цікавиться Гіперіоном, а також вони побудували такий собі аналог старої Землі, цілу планету. Якщо я очікувала на вираз подиву у Глетстон, то мене чекало розчарування. Директриса просто кивнула. Так, нам відомо про аналог старої Землі. То чому про це ніколи не заявляли? приголомшено запитала я. Якщо Корс проможне відбудувати Стару Землю, хіба це не зацікавило б багатьох людей? Глестон рушила з місця, і я гуляла поруч із нею, прискорюючи постійно ходу, щоби не відставати від її семимильних кроків. Брон, розголошувати цю інформацію не в інтересах гегемонії. Нашим кращим людям із розвідувальної служби невідомі мотиви таких учінків Технокорду. Жодних ідей. Тому зараз найкраща політика – це вичікування. А що там з Гіперіоном? У мене не було ані найменшого уявлення, чи можна довіряти Міні Глетстон, ні тоді, ні сьогодні. Проте я добре розуміла, що коли ти хочеш одержати інформацію, то мусиш спочатку чимось ділитися. Вони створили аналог реконструкцію одного поета зі Старої Землі, – сказала я. І, здається, одержимі тим, щоб ніяким чином не допустити його на гіперіон. Глетстон вирвала бодилинку трави і закусила її. «Кібрита Джона Кітса», – констатувала вона. «Так». Цього разу я старалася не виказати свого здивування. Мені відомо, що тато дуже наполягав на статусі протекторату для гіперіона. Якщо корд має особливі види на це місце, то вони могли би щось зробити. Якось маніпулювати. Ти зараз про очевидне самогубство? Ага. Вітер ганяв хвилі золотим різнотравям. Попід нашими ногами в ньому прошили стіло щось дуже маленьке. Це цілком можливо, Брон. Але в нас немає жодних свідчень. Розкажи, що цей кібрид збирається робити? Перше розкажіть, чому корт так сильно цікавиться гіперіоном. Як би ми це знали, розвела руки старша жінка, я би спала набагато краще. Станом на нинішній момент нам відомо, що технокорт одержимий гіперіоном багато століть. Коли виконавчий директор Евшенський дозволив Королю білі з повторно колонізувати планету, це ледве не спричинило істине відділення штучних інтелектів від мережі. Схожу кризу викликало розміщення на гіперіоні нашого передавача класу «Світло-плюс». Але ж тінти так і не відділилися. Ні, Брун, складається враження, що хай там як, а ми їм потрібні не менше, ніж вони нам. Але якщо вони так цікавляться гіперіоном, то чому не дозволять мережі освоїти його? Так вони би й самі вже були там присутні. Вони стоять на залізобетонних позиціях. Гіперіона в мережі не буде. Глестон провела рукою по волосю. Бронзові хмари в небі збережен фантастичний реактивний струмінь. Цікавий парадокс. Розкажи мені, що цей кібрид збирається робити. Спершу розкажіть, чому Корт так сильно цікавиться гіперіоном. Ми не знаємо цього, напевно. Ну тоді давайте ваші найкращі гіпотези. Виконавча директриса сенату дістала белинку з рота і замислилася. Нам здається, Корт займається і справді неймовірним проєктом, що дозволить їм прогнозувати геть усе. Оперувати всіми змінними простору часу та історії як квантами інформації, яку можна обробляти. Їхній проект абсолютного інтелекту, недбало й байдуже кивнула я, абсолютно свідома власній інтонації. Звідки тобі це відомо? Тепер Глестон не могла приховати свого шоку. Який стосунок цей проект має до Гіперіона? Точно ми не знаємо, зіткнула директорса, але нам відомо про аномалію на планеті, яку вони не спроможні факторизувати у своєму прогностичному аналізі. Ти знаєш про так звані гробниці часу, які вважаються священними в церкві Ктиря? Звісно, їхня якийсь час закрили для туристів. Так, через нещасливу пригоду з однією дослідницею декілька десятків років тому. Наші науковці підтвердили, що антиентропійні поля навколо гробниць не просто захист від ерозійних явищ, як широко вважалося раніше. А що ж воно таке? Залишки поля або сили, які, по суті, рухають гробниці та їхній вміст назад у часі з далекого майбутнього. Вміст? перепитала я. Але ж робниці стоять порожні від часу їхнього відкриття. Зараз порожні, – парирувала Глетстон. Проте все говорить про те, що вони були... Ще будуть заповненими, коли відкриються. У близькому майбутньому. Наскільки близькому, – витріщилася я на неї. Вирази темних очей залишився м'яким, але пору головою свідчив про непохитність. Я й без того тобі забагато розповіла, Брон. Тобі заборонено про це говорити деінде. Якщо виникне необхідність, Твою мовчанку ми зможемо забезпечити. В мені довелося ховати, вибираючи травинку, яку я й собі збиралася погристи. Ну гаразд, а що ж тоді ховають гробниці? Іншопланетян? Бомби? Таємні хронокапсули зі зворотнім ходом? Якби ми це знали, Брун, легко посміхнулася Глетстон, то випереджали би Корт, але ми відстаємо. Посмішка зникла з її обличчя. Згідно з однією версією, гробниці мають якесь відношення до війни в майбутньому. Можливо, це спроба звести майбутні порахунки тасуючи карти минулого заново. Боже мій, така війна кого і з ким? Нам потрібно повертатися назад, Брон. Знову розвела руками політик. Скажеш мені тепер, якщо твоя ласка, що твій кібридкійця збирається робити? Я втупилася собі під ноги, але знову підвела очі, щоби зустрітися ними із зосередженим поглядом. Не можна вірити нікому, але плани Джоні були вже відомі Технокорду і Церкві Ктеря. Коли вже це тристороння гра, то, можливо, кожному варто знати, що є ще інший її хороший учасник. Він збирається перенести всю свою свідомість у Кібрида, якось недалуго промовила я. Збирається стати людиною пан Глестон, а потім вирушити на Гіперіон, і я лечу з ним. Виконавча директриса Сенату і речі спільної, голова виконавчої влади, у підпорядкуванні якої знаходилися майже 200 планет і мільярди населення, довго дивилася на мене, а потім проказала. То він планує потрапити на гіперіон з орельотом храмовників і з Так. Ні, заперечила Міна Глецтон. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що вічно-зеленої секвої буде заборонено покидати простір гегемонії. Паломництво скасовано, поки сенат не вирішить, що це в наших інтересах. В її голосі дзвенів метал. Тоді з жоні полетимо спін з орельотом, здвигнула плечі моя. Це одно проще для невдах. Ні. Наполягала Гледстон, поки що цивільного сполучення з гіперіоном не буде. Мене зачепило цього цивільного. Війна. Губи директориси були щільно стулені. Вона кивнула. Більше спінзорольотів просто не стигнуть. Війна з вигнанцями? На першій стадії так. Але, брон, поглянь на це як на спосіб пришвидшити розв'язання наших суперечностей із технокордом. Ми або включимо систему гіперіона в мережу і захистимо її своїми військами, або віддамо його на поталу расі, яка зневажає технокорт зі штучними інтелектами і не довіряє всім їм. Я змовчала про те, що Джонні згадував, як технокорт підтримує зв'язки з вигнанцями, натомість сказала, спосіб пришвидшити розв'язання суперечностей. Що ж гаразд, але хто маніпулює вигнанцями і жене їх у наступ? Гледстон знову на мене поглянула. Якщо й обличчя в той момент і справді нагадувала Лінкольна зі Старої Землі, то цей Лінкольн був ще й яким затятим сучим сином. Час повертатися назад, Брун. Ти ж розумієш, наскільки важливо, щоб ця інформація нікуди не просочилася. Я розумію, що ви б мені нічого не розповіли, якби не мала на те причину. Я не знаю, до чиїх вух вам насправді потрібно її донести, але здогадуюся, що сама граю роль посланця, а не довіреної особи. Я би не радила недооцінювати нашої рішучості зберегти ці відомості під грифом «секретно», Брун. Я розсміялася. Пані, я би не стала недооцінювати вашої рішучості у жодному питанні. Мінеклесно знову запросила мене першою зробити крок у телепорт. Я знаю, як нам довідатися, що собі надумав корд, заявив мені Джуні, коли ми вдвох каталися безкраєм морем на глісері. Але це небезпечно. Це не новина. Я не жартую. Але він підходить тільки в тому разі, якщо нам обом насправді вкрай важливо виявити причину страхів корду через гіперіон. Я за. Тоді нам знадобиться спец. Віртуоз-оперативник, котрий розбирається в базовій площині інфосфери. Розумний, але не настільки, щоб відмовитися від такої нагоди. Хтось, хто може поставити на карту все і при цьому зберегти таємницю в ім'я кіберпанківських вибриків. Я вишкірилася у відповідь. Знайомий я з одним таким. Бібі жив сам один у дешевому помешканні в підніжжі дешевого хмаросяга у дешевому кварталі на ЦТК. Зате всі чотири кімнати його квартирки були нашпиговані як найдорожчим устаткуванням та апаратурою. Останні стандартне десятиріччя Бібі витрачав більшу частину своєї зарплатні на ультрасучасні забавлянки кіберпанка. Спочатку я заявила, що він нам потрібен для «одної протизаконної штуки». Бібі -Бі в свою чергу відповів, що як держслужбовець не може про таке навіть думати, а потім поцікавився, про що йдеться. Джонні заходився пояснювати. Бі -Бі подався вперед. І я вже бачила перевірений часом кіберпанківський блиск в його очах, знайомий мені ще зі студентських днів. Здавалося, він зараз тут і на місці почне вівісекцію Джоні, щоб розібратися, як працює кібрид. Після цього Джонні перейшов до найцікавішої частини і простий блиск в очах Бібі -Бі змінився зеленим огнем. Коли я знищу свою віртуальну присуну штучного інтелекту, говорив Джонні, її переміщення в кібріда займе тільки пару наносекунд. І саме на цю мить ляже мій сектор захисту технокордівського периметра. Фаги системи безпеки не дадуть цій прогалині зайти надто багато наносекунд, але за цей період... Вхід у сам корд, прошепотів Бібі спалаючим -Бі ніби антикварний кінескоп поглядом. Це надзвичайно небезпечно, наголосив Джоні. Наскільки мені відомо, жодна людина ніколи не проникала на периферію корду. Бібі -Бі пошкребав верхню губу. Ходять легенди про ковбоя Гіпсона, якому це вдалося ще до відділення технокорду, пробурмотів він. Але в неї ніхто не вірить, а сам ковбой зник. Навіть якщо вдасться проникнути, вів далі Джоні, часу на вхід може забракнути, якщо не рахувати самих інфокоординат. Фантастика, блядь, прошепотів Бібі, розвернувся до консолі і потягнувся до свого шунта. Давай. Що, зараз? вирвалося в мене. Здається, навіть Джоні трохи отитирів. А чого чекати? Бібі під'єднав шунт, усі входив в метакортекс, але Деку поки що не чіпав. То ми робимо чи як? Я сіла поруч із Джонні на канапці і взяла за руку. Його шкіра була прохолодна. Обличчя кібрида не виказувало жодних емоцій, але я могла уявити, що він відчуває перед моментом неминучого знищення власної особистості і попереднього досвіду. Навіть якщо йому вдасться перенести свідомість, то людина з персоною Джона Кітса вже не буде тим Джонні. Він має рацію. Навіщо чекати? Гаразд, поцілувала я його. Я зайду разом із Бібі. -Бі. Ні, Джуні стиснув мою руку. Ти нам нічим не зарадиш, а небезпека величезна. Власний голос прозвучав у моїх вухах невблаганно, як у умінник Гледстон. Можливо, але я не можу просити Бібі -Бі про таку послугу і водночас бути осторень. Та й тебе самого я не лишу. Я останнє стисла його руку і сіла біля консолі Бібі. -Бі. Ну і що мені, блін, з усім цим робити? Куди вмикатися?